Somebody Pentru toți aceia care se gândesc când e ajuns de mult la faptul că au o veșnicie care le stă în față, anunțăm, iubiți ascultători, programul I-120, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor programe ne ocupăm de cercetarea Cuvântului Lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, tocmai în vederea pregătirii sufletelor pentru saltul în veșnicia care ne stă în față. Căci în veșnicie trebuie să pătrundem toți. Vrem sau nu vrem? Ne-am născut pentru aceasta după cum scânteia se naște ca să zboare. Însă, în timp ce a pătrunde ce a merge în veșnicie nu ne privește pe noi ci se face indiferent, independent, total de voința noastră, locul în care vom merge rămâne la latitudinea noastră. Deci nu ține de noi să mergem sau să nu mergem în veșnicie, dar depinde de noi în care loc din veșnicie mergem. Studiind împreună cuvântului lui Dumnezeu, în aflarea acestei vești minunate, anume cum putem să ajungem în veșnicia fericită, ne aflăm astăzi cu studiul în Evanghelia după Ioan la capitolul 9, din care ne vom începe în curând studiul cu ocazia versetului 36. Mai înainte de aceasta vreau să vă citesc o scurtă întâmplare. Spune că în ajunul zilei în care trebuia să-și dea bacaloriatul, Maria S. a murit ca victimă a drogurilor. Un simplu fapt divers gândim noi, dar din nefericire destul de frecvent și care a avut un răsunet puternic, pentru că bunicul acestei tinere fete, un ziarist cunoscut, a făcut cu această ocazie un apel mișcător tuturor părinților, între altele scrind. Copiii voștri sunt în primejdie oricât de inteligenți ar fi. Să nu credeți că drogul nu atrage decât pe cei corupți sau răiți. El îi sfârșie pe toți și este de ajuns doar să apară în calea lor. Trebuie făcut ceva, nu știu ce, altfel copiii care cred că au ajuns mari pot muri de o moarte îngrozitoare. Într-adevăr, iubiți ascultători, se cheltuiesc sume impresionant de mari în toate țările pentru oprirea împrăștierei acestei maladii a drogurilor. A ajuns o problemă deosebit de importantă, problemă națională, problemă internațională. Se fac eforturi lăudabile pentru a împiedica această teribilă contaminare și pentru vindecarea celor contaminați, dar ele se izbesc de puterea lanțurilor care țin ferecate aceste victime nenorocite, luându-le orice energie și ruinându-le personalitatea. Este oare această situație de deznădăjduit? Nu! Noi cunoaștem un remediu pentru aceasta. Dumnezeu poate să-i elibereze dintr-o astfel de robie și să facă o puternică transformare interioară. Sunt numeroase mărturiile acestor fericiți biruitori. Întorcându-se la Hristos, păcătosul este iertat, omul devenind dintr-un rob al satanei, slujitor al lui Dumnezeu. Efectul drogurilor, motivul pentru care cei mai mulți îl iau, este că îți dă o stare de euforie pentru moment. Îți creează niște halucinații? de crezi că ești cu adevărat în cer, ca după ce efectul s-a trecut, să te pomenești de fapt că ești mult mai jos decât ai fost la început. Aceia însă dintre muritori, care au cunoscut pe Domnul Isus Hristos, aceia o parte de un har deosebit și necunoscut aici pe pământ, pentru că este original din, cerești, din cer și este cunoscut numai de acei care îl au, aceia se bucură de o stare permanentă de cer, și o stare reală nu este un efect de moment, cum este în cazul drogului, și nu este numai o păcăleală, o halucinație, ci trăiești într-o permanentă stare de cer aici pe pământ. Oricât vi s-ar părea de iluzoriu, oricât vi s-ar părea de necrezut, este un adevăr, nu aveți decât să luați și să încercați. să luați pe Domnul Iisus Hristos în viețile voastre și atunci veți vedea Marea fericire și marea minune că trăiești într-o lume zbuciumată, frământată, o lume care este blestemată, condamnată deja la pieire și tu totuși poți să trăiești liniștit și fericit în deplin echilibru și control de sine. Nai decât să-l încerci, așa după cum poate ai încercat până acum drogurile acestea, încearcă cu să-l primești pe Domnul Iisus Hristos, care te va dezbrăca de toată puterea întunericului, îți va deschide ochii ca orbulor din Noul Testament, te va face să vezi realitatea și te vei putea bucura de lumină, de pace și de echilibru și de o nădejde veșnică și neînșelătoare în veșnicia care o să vină împreună cu Domnul Iisus Hristos. Doamne Tată ceres, te rugăm să binecuvintezi mesajul care ne stă înainte cu un duh de trezire la realitate. Lasă pe toți ascultătorii acestui program Pentru o clipă Să guste, să vadă, să înțeleagă fericirea Care așteaptă venind la tine Și după aceea ca rezultat al ascultării programului Toți să ne predăm ție Și să te urmăm pe tine Spre slava ta și bucuria noastră veșnică Amin Ce pe prin Duhul Sfânt Și tu să fii ele, cât cerul de pământ Nu uita, da, nu uita da, Azi e ta l pus, l pus Poate harul tău Cine ar putea să-ți dea lumină și în suflet liniște de plină? Isus e unicul izvor de haruri pururi dătător. Încearcă-l și pe Domnul Iisus, câte n-ai încercat în lumea asta. Ia încearcă-l pe el și el nu te va dezamăgi, căci n-a dezamăgit pe nimeni. Iubiți ascultători, vom citi acum versetul 36 din Evanghelia după Ion, capitolul 9, în care asistăm la o discuție dintre Domnul Isus și orbul vindecat. Am asistat la vindecarea care a făcut-o Domnul Isus orbului din naștere, în urma căreia farisei s-au necăjit foarte tare pentru că ei doreau din tot sufletul să scape de Domnul Isus și acum iată, făcuse o minune nemai auzită încă până atunci pe pământ. Domnul Isus a vindecat un om care era orb din naștere și încă era un om în vârstă. După ce au stat de vorbă cu el și el a depus mărturie frumoasă despre Domnul Isus, ei l-au dat afară. Fiind dat afară, Domnul Isus îl întâlnește și l-a întrebat, Crezi un în Fiul lui Dumnezeu? La care el în versetul citit, versetul 36, a răspuns, Și cine este, Doamne, ca să cred în el? Dumnezeu dă lumina sa celor care o caută, nu pentru alte scopuri, ci numai pentru ca să o pună în slujba adevărului său. El s-ar descoperi fiecărui om dacă în urma descoperirii omul ar crede în el, s-ar lepăda de sine și s-ar preda în întregime lui ca el să-l folosească în scopurile lui înalte și sfinte. Călătorilor sinceri Dumnezeu li se descopere. Ferice de cei cu inima curată, spune cuvântul lui, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Dumnezeu nu-și dă darurile vrăjmașilor săi pentru ca ei să lupte cu ele împotriva lui. Cum ar putea el, Dumnezeul vieții, să dea arme în mâinile celor care seamănă moarte? Cum să dea el cheile casei tainelor sale la hoți, la cei nenăscuți din nou, ca ei să intre și să-i prădeze valorile? Nu, așa ceva nu face el. Orbul vindecat de Domnul Iisus, în urma luminii primite pentru trup, era pregătit acum să primească și lumina de plină pentru Duhul Său. De aceea Domnul Iisus a găsit un prilej ca să-i poată da această lumină. Când nu păstrezi viclenia în inima ta, Dumnezeu te călăuzește în tot adevărul Său minunat. Mântuitorul vedea în inima celui vindecat dorul după adevăr, de aceea i s-a descoperit. Știa că în urma descoperirii îl va primi prin credință și va deveni ucenicul lui. El a răspuns. Și cine este Doamne ca să crede în el? Repetăm. Domnul Isus se descopere numai celor care vor să creadă în el și să-l urmeze. Harul se dă fără măsură celor care îl doresc, dar niciodată nu face risipă. Lucrul acesta trebuie să-l știm foarte bine. Interesant este de știut că, atâta timp cât orbul era amestecat cu fariseii și cu religia lor, Domnul Isus nu i s-a descoperit ca Fiul lui Dumnezeu, nu i-a dat lumina duhovnicească prin credință. Însă, după ce fariseii l-au dat afară, îndată l-a întâlnit Mântuitorul și i s-a descoperit. Acest orb vindecat a trebuit să dea o mărturie limpede și puternică iudeilor religioși și... Cu cât împotrivirea lor creștea, cu atât creștea și mărturia lui, până când l-au izgonit afară, adică acolo unde era Domnul care îl aștepta afară din orice sistem religios. Iată încă o dovadă că sistemele, cultele, sectele sunt toate lucrările oamenilor și Domnul Iisus este afară din ele. Domnul nu l pierduse deloc din vedere pe orbul acesta, ci aștepta numai timpul potrivit ca să îi se descopere. Îi dăduse lumina pământească și acum vrea să-i dea lumina cerească. La o vedere nouă trebuia un lucru nou, fiindcă această vedere nu găsea în mijlocul acelora de unde Domnul său fusese îndepărtat nimic care să o mulțumescă. Cu lumina de care se bucură acum putea să privească drept pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În versetul 35 se arată că Domnul Iisus a găsit pe orbul vindecat după ce a fost dat afară de farisei, deci Domnul Iisus îl căutase. Când te scot oamenii afară, te găsește Domnul. Fii liniștit, fratele meu! Ochii mântuitorului nostru sunt îndreptați asupra credincioșilor săi sinceri că atunci când oamenii nu îi mai primesc în mijlocul lor, el să le iasă înainte și să li se descopere într-o nouă lumină. Slăvit să fie Domnul pentru lucrarea lui minunată. În versetul 37, Domnul Iisus îi dă răspuns acestuia care în sinceritatea lui spune Și cine este, Doamne, ca să crede în el? Domnul Iisus îi spune aici L-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel care vorbește cu tine, acela este. De multe ori credem că Dumnezeu și adevărul lui se află undeva departe, dar de fapt nu este așa. Noi suntem câteodată departe de Dumnezeu, dar El totdeauna este aproape, foarte aproape de noi. Credința noastră ne apropie sau ne depărtează de Dumnezeu. Depinde cum este ea. El însă e mereu în același loc. Ochii orbului vindecat au văzut mai întâi pe Domnul Isus ca om, ca mare om și ca proroc, dar nu au văzut de ajuns. Ei trebuiau să vadă în el pe Fiul lui Dumnezeu, pe Hristosul lui Dumnezeu, de aceea a fost nevoie să fie deschiși încă o dată, de data aceasta, însă cu mâna credinței. De câte deschideri avem nevoie noi credincioșii în trecerea noastră pe pământ ca să putem cunoaște pe Domnul Isus într-o nouă și nouă față? La tot ce cunoștea orbul vindecat despre vindecătorul lui, și despre care mărturisise fariseilor, Domnul Isus voia să adauge o cunoștință mai mare despre el însuși. El se arată acestuia ca Fiul lui Dumnezeu, obiect al credinței care te face biruitor asupra lumii, din care facem parte noi credincioșii săi. Căci, cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Acesta este un text din 1 Ioan 5 ,5. Această cunoștință este de trebuință pentru a face pe deplin fericit pe acela care nu-și are locul său în câmpul religios de unde Domnul Isus este îndepărtat. Inima acestui om fusese pregătită să învețe tot ce voia Domnul Isus să-i spună despre el însuși. Dragul meu, ești tu pregătit pentru tot ce ți va spune Domnul Isus despre sine? El nu e numai atât cât ți s-a descoperit până acum ci fiind nemărginit, iar tu mărginit, mai are încă multe de spus, nu te împotrivi, ci pregătește-ți inima. Cea mai necesară descoperire la care trebuie să ajungi, este aceea la care a ajuns Sfântul Apostol Pavel în Galateni 1, unde spune, Dumnezeu a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său ca să-L vestesc. Numai când Fiul lui Dumnezeu, felul lui de a fi, este în noi, Putem să-l vestim și altora. Acesta e rostul oricărui creștin pe pământ. Ferice de noi dacă ne cunoaștem bine rostul și îl împlinim fără întrerupere. Domnul Isus vrea să ne aducă în starea în care se afla orbul vindecat. Cel care vorbește cu tine, spune Domnul Isus, acela este. Cu alte cuvinte, cel care este în tine, acela este. Da, acela care ți vorbește este Isus. El vorbește fiecăruia personal și nu-l poți cunoaște cu adevărat dacă nu-ți vorbește. El vrea să-ți vorbească și ca să ți se descopere așa cum este. Fă-ți timp să stai cu El, să stai liber de toate cele de jos, bune și rele, ca să nu fie împiedicat. Dacă Domnul Isus ca Fiul al lui Dumnezeu nu este descoperit în mine, de orice om care mă privește, încă nu sunt creștin, încă n-am ajuns la ceea ce dorește El să ajung. De aceea trebuie să mă cercetez cu toată seriozitatea în lumina acestui cuvânt. În versetul 38, după ce orbul vindecat aude mărturisirea Domnului Isus, răspunde. Cred, Doamne, i-a zis el și i s-a închinat. Domnul Isus ne întreabă și pe noi astăzi pe fiecare. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și așteaptă un răspuns limpede și simplu, așa ca răspunsul orbului vindecat. Cred, Doamne! Să nu trecem ușor peste aceste cuvinte, chiar dacă le știm bine și suntem de multă vreme membrii unei adunări sau biserici creștine sau poate chiar predicatori. Credința cea una singură, adevărată, dată de Dumnezeu, Sfinților, cum arată în Iuda 3, adică oamenilor care vor să o primească, nu este numai primirea cu mintea a unor învățături, ci primirea cu inima a unei persoane, Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Această primire se arată printr-o faptă văzută de toți, așa cum s-a văzut la Avraam. Prin credință, Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credința a venit și s-a așezat în țara făgăduinței și așa mai departe cum întâlnim la Evrei, capitolul 11. Credința, deci, este o mutare dintr-un loc în alt loc, dintr-o împărăție într-o altă împărăție. Credința este mutarea din lumea păcatului în împărăția sfințenii și a dragostei lui Dumnezeu. Avram nu a mai fost văzut în vechea lui patrie atunci când credința l-a mutat în noua lui patrie. Avram a fost chemat să plece, a ascultat și a plecat. Credința adevărată nu te lasă amestecat cu vechea lume în care ai fost înainte de a te întâlni cu Mântuitorul Hristos. Cred, Doamne, a spus orbul vindecat și i s-a închinat. Credința te duce îndată la închinare, adică la lepădarea de sine și la alepirea desăvârșită de Marele Mântuitor recunoscându-L ca Domn. Orbul vindecat de Domnul Isus a rămas pentru totdeauna printre ucenicii lui. Tradiția spune că el a făcut parte din ceata celor 500 de frați care au văzut pe Isus cel înviat, cum este arătat la 1 Corinteni 15. Dragostea Mântuitorului și-a dobândit toate drepturile asupra celui vindecat, trupește și sufletește. Această stăpânire nu este cu deasila, inima o recunoaște și se contopește cu marele binefăcător Cine a primit cu adevărat pe fiul lui Dumnezeu prin credință devine biruitor asupra lumii a felului ei de fi și trece ca străin și călător prin ea El devine cetățeanul cerului și se călăuzește după legile cerului deși poartă un trup de lut Toată slava se cuvine lui Dumnezeu Tatăl și Domnului Isus Hristos pentru mântuirea desăvârșită dată oricărui păcătos care o primește prin credință. În versetul următor, versetul 39, se continuă dialogul dintre Domnul Isus și orbul vindecat. După ce orbul a spus, cred, Doamne, și s-a închinat, în versetul 39, Isus i-a zis, Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Iubiților, să fim cu mare băgare de seamă la toate zisele Domnului Isus, pentru că în toate este un adevăr de mare trebuință vieții. Așadar, el spune prima dată, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Dar eu, urmașul său, pentru ce am venit în lume? Am eu un alt scop decât acela pe care l-a avut el? Am venit oare să-mi cheltuiesc valorile date de Dumnezeu, valorile cum ar fi viață? timp, putere, înțelepciune și talente, am venit eu să le cheltuiesc acestea pentru lucrurile trecătoare ale pământului și plăcerile mele egoiste? Întrebarea nu e de prisos. Cui îi dau timpul, aceluia îi dau viața. Lucruri trecătoare pot fi și lucruri religioase, care nu fac parte din Hristos, din legile și rândurile cerului. Așa cum am arătat de multe ori până acum și cum vom arăta în continuare, chiar partidele, cultele religioase sunt lucruri pământești, pentru că în cer nu intre decât un singur trupul lui Hristos care este alcătuit din toți copiii lui Dumnezeu. Să fim atenți deci cu ce ne cheltuim timpul. Dacă ne cheltuim timpul cu propășirea cultului religios din care facem parte, înseamnă că ne cheltuim timpul cu lucruri trecătoare. Să ne cercetăm adânc în lumina acestor cuvinte și să luăm hotărârea pe care ne impune adevărul. Deci, Domnul Isus spune aici prima dată, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Cuvântul judecată are mai multe înțelesuri. Primul înțeles ar fi rațiune, gândire dreaptă. Numai cine gândește drept poate judeca lucrurile și stările. Domnul Iisus a venit să vindece orice cap bolnav care nu poate să judece, să gândească drept. Cum putem să ajungem la o gândire deci, dreaptă? Rețeta este arătată de Domnul Iisus. Judecata mea este dreaptă pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Versetul 30 din Ioan 5 Deci, lepădarea de sine și primirea voiei lui Dumnezeu în toate mișcările vieții noastre sunt condițiile de fundament ale vindecării rațiunii, ale judecății. Cine vrea să gândească drept, fără să se predea Domnului Isus Hristos prin credință și pocăință, se trudește zadarnic. Nu este cu putință să alergi fără picioare, să vezi fără ochi, să auzi fără urechi și să gândești drept cu o rațiune bolnavă, căci păcatul de orice natură ar fi el îmbolnăvește rațiune. Mântuitorul nostru ne scapă de păcat dacă venim cu adevărat la el. Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, spune Domnul Isus. Domnul Isus judeca, adică făcea judecată nu numai prin ce spunea el, ci prin ceea ce trăia. În versetul de mai sus, el nu vorbește despre judecata pe care o va face în viitor, pentru că el însuși a zis că n-a venit să judece să o sândească lumea. Ci fiind lumină, el dă pe față starea de orbire a omului care nu vrea să primească lumină. Această judecată a stării în care se găsesc oamenii n-ar fi venit niciodată asupra lor dacă n-ar fi avut prilejul să primească lumină. Dar cei care recunosc starea lor de orbire, Sufletească, orbire pe care o înfățișa orbul din naștere, aceea primesc pe Domnul Isus și văd. Cei ce văd să nu vadă, spune Domnul Isus și cei ce văd să ajungă orbi. Cei ce n-au educație religioasă n-au nici școală, nici alte posibilități de cunoaștere, aceia, dacă vin la Domnul Isus cu credință și pocăință, ajung să vadă adevărul. Dar cei care au o educație religioasă și se cred bine instruiți, care nu mai vor nicio schimbare în gândirea și trăirea lor, care cred că ei dețin monopolul adevărului, aceia ajung orbi de tot. Sfântul Apostol Pavel spune la Romani că aceștia sunt lăsați în voia minților blestemate, sunt lăsați în rătăcirea lor. Tot omul se naște rătăcit, dar. Sunt lăsați acolo pentru că n-au primit dragostea adevărului. Mai ajung orbi și cei arătați în 2 Petru 1 cu versetele 8 și 9. Domnul Isus Hristos este o pricină de poticnire pentru unii, pentru cei care nu vor să se lepede de tot ce au, cum scrie la Luca, și pricină de înălțare pentru cei care îl primesc așa cum este, lepădându-se de ei înșiși. Încă un gând despre orbia spirituală. Organizația Mondială a Sănătății a anunțat lansarea unui program eșalonat pe doi ani, pe anii 1981 și 1982, în vederea combaterii orbirii, constatându-se că în lume există în prezent aproximativ 40 de milioane de orbi. 80% dintre aceștia trăiesc în țările în curs de dezvoltare. În cazul în care nu vor fi adoptate măsuri hotărâte de combaterea acestei boli, există pericolul ca numărul orbilor să se dubleze, devenind o gravă problemă pentru umanitate, arată organizația mai sus amintită, subliniind că înmulțirea cazurilor de orbire se datorează în principal hranei proaste și insuficiente. Articolul acesta este publicat în ziarul Scânteia din 7 martie 78. Cine nu se hrănește regulat duhovnicește cu pâinea vieții, cuvântului lui Dumnezeu, cu Hristos, cu felul lui de a fi, ajunge orb din punct de vedere spiritual și nu știe unde merge. Nedezvoltarea duhovnicească, aceea care se datorește lipsei de hrană duhovnicească consistentă și regulată, duce la orbire duhovnicească. Iată marea chemare a bisericii celei vie a trupului lui Hristos de a combate orbirea oamenilor credincioși și vindecarea orbilor necredincioși printr-o hrană duhovnicească curată și bogată în calorii. Ferice de credinciosul care înțelege această chemare și ia măsuri hotărâte pentru combaterea orbiei. Programele noastre de radio au în vedere să întâmpine această mare nevoie și această mare criză din lumea noastră, anume combaterea orbiei spirituale, împrăștiind cuvântul lui Dumnezeu în măsura posibilităților pe care Harul Domnului îl prepun la dispoziție. În același timp, insistăm foarte mult, cum am făcut și pe parcursul altor programe, ca ascultătorii să citească ei înșiși cu regularitate cuvântului lui Dumnezeu. Cum am amintit nu demult, insistăm asupra citirii cuvântului lui Dumnezeu și rugăciunii în familie. Copiii care vor crește cu acest obicei îl vor duce de-a lungul vieții împreună cu ei. Cu această, iubiți ascultători, demnul acesta de a citi Cuvântul lui Dumnezeu cu regularitate, anunțăm încheierea programului I120 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Rumina Vieții. Și acum, iubiți ascultători, în cele două minute care ne-au mai rămas, haideți să dăm citire unei poezii al cărei titlu este Deși știm bine. Poezia aceasta aduce o notă de dojană care, în același timp, ne îndeamnă să fim mai sârguincioși în cele sfinte și sună astfel. Deși știm bine că în lume necazuri multe o să întâlnim și că Hristos ne le trimite, noi tot cârtim și iar cârtim. Deși știm bine că se cere ca neîncetat să ne rugăm și nopți și zile și oriunde, noi tot uităm și iar uităm. Deși știm bine că adevărul să-l apărăm dator suntem, de-atâtea ori cuvântul cere, noi tot tăcem și iar tăcem. Deși știm bine că iubirea ne cere pururi să iertăm, Hristos de-atâta timp așteaptă, dar noi... Uităm și iar uităm Deși știm bine că tăcerea cu înțelepciune s-o păzim, deși cel rău în fața noastră, noi tot vorbim și iar vorbim Deși știm bine că-i aproape, că vine Domnul să așteptăm, că Duhul și Mireasa cheamă, noi tot uităm și iar uităm Iubiți ascultători, da, Domnul, ca noi să nu fim parte dintre cei ce uităm și, dacă am fost până acum, să ne străduim, să ne amintim toate acestea și, în special, că venirea Domnului Isus este aproape ca să ia pe toți cei care l-au așteptat. Amin. Ce creu, prin ce nu ne mai scăpat. N-am să uit iubirea dar ne Dragostea și grijă nașa minunată. C Am fost mor și dintre moresc mai nelimidor.